«Що, здивувалася?» «Здивувалася». «Тепер далі будеш ховатися?» «Буду». «Став бредким. «Звідки ти здогадався?» «Часом можу». «Можна я піду?» «Ні, ще не пора». «На один раз досить. Я не розрахована на більше». «Тебе що, заболіло?» «Заболіло». «Я можу це сприйняти як аванс». «Дарма, доплати не буде». «Ти хочеш сказати, що знаєш, як буде?» Вона мовчить і щось думає, стає йому ближчою. Якесь батьківське почуття переповнює його, коли він бачить ході ключиці, тканину в горошок, білі цятки на нігтях. «Ти можеш це зрозуміти? Я можу зрозуміти багато чого». Але клема відійшла. «Та котра боліла? Так. Нічого, не страшно. Вона стане на місце, якщо ти цього захочеш». Але я не хочу. То зопило, потім все стає на місце. Але не таке. Зрештою, я тобі хто? Ні подруга, ні мати, ні сестра. Можеш не перейматися. Часом хочеться бути трохи кращим. То піди до сповіді. Найлегший спосіб. А мені ніхто не потрібен. За нею закриваються двері, і він знову опиняється у своєму брудному хлівчику. Хтось вовтузиться за дверима. На дворі ліниво, збріхує пес – і починає мжичити дощик. І дощ змиває всі сліди. Так щось колись називалося – фільм чи книга. Йому знову стає тоскно, пробує поговорити з дружиною. Але, як завжди, не вдається. Вона заглиблено гортає товстий, барбистий журнальчик, потім спішить до косметички, а ввечері дуже довго говорить з невідомою Анею. Підозрює, що із з тим молоденьким велосипедистом. Міг би записати на плівку, вияснити, обірвати, прикоротити. Але йому байдуже. Мабуть, забагато вже випив. Викликає знову бібліотекарку, пропонує сісти на стілець навпроти і говорить. Розмова нагадує зустріч у тюрмі. Десь поруч наглядачі, слухавки, камери. Але йому однаково. Що ти зараз робиш? В'яжу малій светрик. Скільки їй років? О, вона вже велика, десять. Вона схожа на тебе? Ні, на чоловіка. Ти його любила? Вона мовчить і дивиться в себе. Значить, любила. Так і повинно бути. А він тебе? Вона знов мовчить, і він лякається, аби не змовкла зовсім. Бо що буде без неї робити у цій камері одиночці у затяжну мжичку, від якої розривається серце? Пробує відвести їй волосся, яке впало на лоб, і думає, який він був дурний у тому житті, що лишилося за дверима, і що, може, зробив помилку, пустивши її сюди. Але вже нема часу ні на що, ані на шкодування, ані на зміну, ані на виправлення помилок, бо на подвір'ї стоїть разом із понурим вечором джип, у дверях оглушливо провертаються ключі, чутно важкий крок одразу кількох людей, і грубий, знуджений голос цідить. Закисли. Любимо тих, Кого любити призначені. Він складав історію людини, Яка була і ним, і кимось іншим. Але що не було у тій історії всієї правди, То не лишав її на папері. Щось з його життя забулося, Щось викреслив сам, бо немає, Янголів, є люди, і вони помиляються, І часом ті помилки є встидні. Як тоді писав, «Подолати я зміг помилкові догмати шалу і безглуздя, які зроджуються гріхами. Сповнений цим, поборов я теж пристрасті вельми шалені. Знав, що немає йому рівних на цих землях серед цього народу та й серед чужих небагато. Мав право залишати для вічності те, що хотів, а те, що не хотів, кинути у пащу часові. Там надійно сховається». За кілька днів Великдень, наразі 1786 року. Два місяці била пропасниця, яків прислав цитринчиків, журавлиного соку, сиру і вина на Великдень. Від найдорожчого Михайла ані слова. Та де там сам князь Потьомкін поруч? Перше місто імперії, бурхливі хвилі життя, жона і син, котрі говорять французькою. «Дача з оранжереями під Петергофом, половина дня столиця, половина – абсолютно тиша над водою».